Slušajte emisiju Libarnica. Evo, prošla je ponoć, što znači da je srijeda, dan 17. travnja, a to je dan kad se obilježava dan haiku poezije. Stoga ćemo ovu emisiju posvetiti haiku i to tako da ćemo propitati problematiku haiku poezije. A koju bi to problematiku mogla nositi haiku? Poezija kao i svaka druga, samo malo kraća i konkretnija. Točnije, haiku pjesma sastoji se od tri stiha. Upravo je tu problem koji se pojavlje u vezi s haiku. Naime, zbog svoje kratkoće i jednostavnosti, takva je poezija često osporavana. Jednostavnim riječima, i to ti je poezija, napišeš tri stiha i pjesnik si. Takva se neka mišljenja, zbog čega je haiku osporavana kao vrsta poezije. Je li umjetničko, odnosno književno djelo ili nije, najbolje je pitati stručnjaka. Zato smo razgovarali s profesorom Marijom Kolarom s filozofskog fakulteta, koji je i jedan svoj rad posvetio tom pitanju. Pa da čujemo je li haiku poezija. Pitanje može li se haiku poezija smatrati umjetničkim dijelom, ima, ja bih rekao, dvije osnovne razine. Prva je zašto uopće to pitati, dakle zašto se ne pitamo imali, je li poezija općenito umjetničko dijelo, nego se to pitamo baš za Haiku, a drugi, druga razina je odgovor na to pitanje. E Sada što se tiče ovog prvog, prve razine, dakle pitanja zašto se uopće pitamo je li Haiku umjetničko dijelo, to je vjerojatno zbog toga, zbog njegove kratkoće, on se sastoji od tri stiha, Drugo, zbog njegove jednostavnosti. Haiku, s obzirom na tu svoju kratkoću, nema prilike da razvije neku veću tematiku. I treća razina je, Haiku je nekakva njegova stilska prozirnost, isto jednostavnost mogli bismo na taj način reći. Dakle, može li nešto kratko jednostavno biti umjetnost drugim rječima? Zato se pitamo, je li Haiku umjetnost? A odgovor na to pitanje e, bi glasio e, da Haiku može biti umjetnost. E, on, kao i sve drugo, je umjetnost e, ukoliko zadovolji neke kriterije. A, e, možda su neke otključnih kriterija sljedeći. E, dakle, da u njemu, koliko god bio kratak, jednostavan i tako dalje, postoji e, određena semantička napetost. Odnosno da e, da tako kažemo, postoji osnovna razina, odnosno osnovno razumijevanje jezika i drugo da postoji prostor za tumačenje toga što je napisano. Dakle, čim postoji semantička napetost, čim postoji prostor za tumačenje, očito se radi o umjetnosti. Dakle, čim ono što piše ne znači samo to što piše, nego nešto više, i pogotovo ako postoje različiti pravci na koji se može to nešto interpretirati, onda smo skloni to smatrati umjetnošću. Haiku to i kako može postići. Vrhunski haiku se upravo i sastoje u tome da u stvari u tako malom obliku, kroz jednostavne motive i jednostavan stil u stvari bude vrlo sugestivan i vrlo, da, da puno toga kaže kroz jako malo sastavnica. I u tom smislu je haiku jedan od najmanjih mogućih umjetničkih jezičnih oblika i u svakom slučaju on može biti umjetnost. Eto, haiku možemo ite kako nazvati poezijom, ne samo da je umjetničko djelo već i visoko rangirano dijelo. Za dobru haiku poeziju potreban je staložen um ili ti zen. Ako koristimo japansku terminologiju, dakle naziv za ugođaj koji stvara i u kojem se stvara haiku poezija. Riječ je dakle o umjetnosti nastaloj u Japanu. Japanski Haiku majstori pisali su najviše o prirodi u čemu su pronala pronalazili zen, a što je i cilj haiku poezije. Ona se nudi čitateljima sve na gotovo, već, uh, ona ne nudi čitateljima sve na gotovo već implicira to da čitatelj u sebi dovrše sliku odnosno poeziju. Najvećim haiku pjesnicima smatraju se baš, Buson Isa i Shiki. Haiku ne može pisati bilo tko, odnosno može, ali to onda neće biti kvalitetna haiku poezija. Takve slučajeve susrećemo u današnje doba kad sve više ljudi, kad se sve više ljudi usuđuje hvatati pera i pisati haiku. Pa više o tome reći će nam opet profesor Mario Kolar. Danas smo svjedoci da svoje vrste poplave haikuva i nećemo pogrešiti ako kažemo da dobar dio tih hajkova nije umjetnost, nego je naprosto popunjavanje forme koja postoji. Međutim, među u toj poplavi naravno postoje i vrhunski hajkovi koji jesu umjetnost. A što nam je onda činiti s ovim oblicima koji nisu haiku, koji nemaju tu alegoričnost, metaforičnost u sebi? Dobro, ne bi to nazvao dakle, metaforičnost. Haiku u stvari zazire od metaforičnosti, mm -hmm. nego naprosto dakle, da, da Haiku posjeduje tu mogućnost tumačenja, da nam sugerira da ga moramo tumačiti. Mm -hmm. Dakle, on nema samo sebi metaforičnost, nego njegove eh, sastavnice od kojih se sastoji nas potiču da ga tumačimo. Dakle, to je to. Je to. A što s ovim... <laughs> E, dakle, opet isto što i sa, sa lošim pričama, što sa lošim romanima, što sa lošim dramama. Dakle, mm -hmm. jednostavno ih ne čitamo, ignoriramo, tako i loše haikuje koji ih ima. To, ga, to moramo priznati, to, ga mora, to si moramo osvijestiti. E, međutim, zbog e, velikog broja loših hajkoja e, ne smije se haiku generalno kao žanr Dakle proglasiti neumjetničkim ili banalnim, ili estetski nevrijednim. To naprosto nije točno. On je upravo uh, suprotno. Njegova uh, ideologija da tako nazovem se krije u tome da uh, kroz čim manje sastavnica, kroz čim jednostavniji stil i kroz čim jednostavnije motive u stvari bude baš suprotno. Da u stvari bude uh, čim mnogo značniji, čim sadržajniji i čim, čim filozofičniji. Dakle, či, dakle da, da, da on bude sve ono što nije na ovoj svojoj razini na prvoj osnovnoj na kojega ga vidimo. I ako on to uspije, on je, on je onda može biti umjetničko dijelo. Mm -hmm. Po ovome što ste rekli, može li se onda haiku poezije smatrati nekim najvišim rangom po zahtjevnosti pisanja? U stvari bi tako... Bila, da. Dakle, u stvari bi trebalo biti da je Haiku najteže napisati, a danas ljudi u stvari misle da je najlakše napisati Haiku. Dakle, uzmu tri stiha, svaki stave po jednu, dvije riječi i misle da je to Haiku. Ne, dakle, to nije Haiku. Haiku mora biti svijet za sebe, jedan zatvoreni svijet koji ima svoj vlastiti smisao, koji ima dakle, neku vlastitu poruku, neku vlastitu filozofiju dakle, cijeli svijet mora biti sažet u ta tri stiha, a to je dakle, izuzetno teško postići i majstori Haikuva su u stvari majstori poezije, dakle, to u stvari ne može svatko. Haiku je možda dakle, teško je sad reći, je li teže pisati duže ili kraće pjesme to je nezahvalno prognozirati ali eh, ono što se sa sigurnošću može reći da pravi Haiku koji će biti svijet za sebe, koji će imati tu svoju uh, sugestivnost, semantičku uh, višeznačnost uh, koji će nas uh, tjerati da ga tumačimo, da iz njega spoznajemo cijeli svijet. To je, to je, to je zbilja treba vrhunsko umjeća da bi se tako nešto postiglo. I, uh, uh, to su prije, uh, dakle tako je Haiku nastao, to su postizali ti japanski uh, majstori, dakle on je nastao u 17. stoljeću uh, i uh, Praktički, umješnost tih starih klasičnih japanskih pjesnika za sve ovo znanje koje danas imamo, mi praktički ne možemo dostići. Mm -hmm. Dakle, to je bilo nešto upisano, ucrtano, ucrtano u njih. To je bio, haiko je bio njihov način života. Eto, čuli smo što stručnjak za književnost kaže o haiku poeziji, ustvrdili smo da ona zauzima visoko mjesto na ljestvici poezije, a u dubukom zenu, kakvim nas prožima haiku poezija, završit ćemo večerašnju emisiju Libarnica. Hvala vam, hvala vam još jednom, dragi slušatelji, što ste bili uz nas.